Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació posem la mirada en la desena edició del cinema ètic que organitzen els serveis de salut integrats Baix Empordà. En parlàvem l'any passat i en aquest any doncs, també en parlarem. Aquest esdeveniment tindrà lloc aquest proper dilluns 4 de novembre i avui ho comentarem amb el doctor José Manuel Marqueta, ginecòleg, director de la Unitat d'Infància i Dona i membre del Comitè d'Ètica Assistencial del CIBE. Bon dia, doctor Marqueta. Bon dia, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta més Doncs en què posareu el focus en aquesta desena edició. Doncs pues, mireu... Eh...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 su gènere, i mm -hmm. que volen o que poden precisar. Doncs uh, aquesta cinemètica, aquesta desena edició que genera entorn aquesta diversitat de gènere de gènere i del que se sap i del que no se sap i per aquest motiu doncs també heu programat doncs, diverses um, activitats no?, per aquest dilluns. Sí, el que hem fet és, primer el normal d'aquestes sessions, primer posarem un curt, un cortometratge o un documental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 al debat, eh, busqueu que sigui eh, també a amè per la gent que, que, que, que us Exacte. visita Doncs pues us agraeixo molt la, la vostra col·laboració el, el que ens permeteu fer la difusió i òbviament esteu tots convidats Doncs eh, doctor Marqueta moltes gràcies i esperem doncs, que aquesta desena edició com han estat les altres doncs, també sigui un èxit A vosaltres, encantat, bon dia